チェーンチェーン、ワンワンバイマンチェーンチェーン、ワンワンバイマンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチ Vännerna och kompisar. Då vill jag se bra mikteknik idag, killar.、Vi. Fair play. <skratt> <skratt> <skratt> Håller inte ens i mikt. <slutom> Fair play, memes och källkritik. Nu kör vi. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 9. 9. Dags att börja säga lite fula ord. Neger. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Var han.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 det var liksom hej och välkommen fast lite mer rep lite mer så outtake liknande nice vi är den mode mm. Mm. Mm. var inte bleggen nu Paj <laughs> var inte bleg ja <skratt> <skratt> <skratt> hej och välkommen till man... D3VK Sinan man inte fick det din månad så Ua ble! Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter. Fång! Vi ska ha outtakes. Vi ska ha outtake, <laughs> <ha> outtake intro. <laughs> jag heter Erik Andersson och jag luktar bara belötas de jävla fisen i bandhistorien. Jag är Sebastian Andersson. Jimmy Changus. Var det... Jo, det var du och jag som fick göra fuktig prutt ja. igår. <laughs> ja, precis. Linneas、eh, sjuksköterskevänner, typ eller någonting.、Mm. Jobbade på... Patricks och Linneas. Ja. ja. Jobbade på något sjukhus. Är, sjukhus、ja. Och så var det någon gammal tant som...、Eh, man hade läst hennes journal liksom. Och så stod det där. <laughs> har inte haft、eh, avföring på, på... Tre dagar. Tre dagar. Men... men <laughs> Fuktiga pruttar.、Oh, it's a story、jävla. of my life.、Oh. Precis det är också så.、Ah. Story of my fucking life.、Oh, det är något så jävla nedvärderande och <laughs> det som läggs i när man dör liksom.、Ja. Det sista folk skrev om dig var om dina fuktiga jävla pruttar. Man vet ju verkligen att det låter. Ja. Och det är så lite så、ja. oh. <laughs> för i den oldens är det liksom har man väl öppnat så är det bara、mm. då kommer det som komma ska.、Mm. Det är inte brunt, det är orange.、Mm. Så... Nej, <laughs> knäck innan de hornar. <laughs> en dålig dag är det knäck efter de hornar. <laughs> Gamal tunt runt i röven. Haha. <laughs>、oh. <laughs> Och läget är bra, eller? Ja. Jämn, jämn, jämn, jämn, jämn, jämn, jämn, jämn, jämn, nej, fan, det är ju då den 16 augusti då,、mm. och jag、eh, skulle ha slutat mitt sommarjobb nu, men jag kommer bara fortsätta jobba. Jag vet inte, jag hade varit en va? jobb förra podden.、Va? Du, du nämnsade att du fått frost.、Mm. Ja. ja, det var det. Nej, men så det är liksom så här. Jag har ju jobbat en hel sommar nu. Jag har fan satt sina spår och sittat på ett kontor. Och det är åtta timmar varje vardag. Men det är jävligt gött nu. För jag har fått jobb för det.、Mm -hmm. hade, du, hade du hellre gått upp klokken fem på morgonen och dratt i H&M's lager och plockat lite? Nej. Åh、oh, fy fan. Och där fick jag inte någon betald semester heller. Det får jag ju här.、Mm. Nej, men fy fan. Fann, vilken、uh, slapp månad det har varit, altså för mig. Jag har inte gjort speciellt mycket. Vad du gjorde men? Typ samma sak, altså slappat på kontoret, lunchat med regiandel. Fått folk sparkade eller? Ja, just <laughs> chalat på en neger och skrivit på med min första kund, mitt företag. Eej!、Hey. Eej! En bra månad.、Mm. Ja. <laughs> samma slag i <bara> kontoret. <laughs> <laughs> Precis. Nej men han är så jävla dålig alltså Så jag drog in、eh, han, Det är två fasta anställda i teamet då Som är liksom Skatteverket anställda Resten är konsulter、mm. Så drog jag in den andra som, som har jobbat där i typ 5-6 år han är, ju, han är ju bra Han är kienisk med cheferna och sådär Och så utmanar jag honom på en pingismatch Så bara tsch, tsch, tsch, Lät jag honom dänga mig Och sen, sen när vi plockade upp bordet Så bara Nej du förresten Måste snacka om Alien då Det är för låg nivå på den jäven Fast det är sånt i den jäven Och han Den、eh, neger <laughs>、ja. Vad slav Ja Ja, så han häll eller han kunde hålla med till en viss grad, men han liksom han vill väl fundera lite borter så att vi ska snakka mer om ett tag typ.、Mm. Men、eh, han tycker att det är bra att jag lyfter det, i allt fall.、Ja. Och sen så skriver, alltså jag har ju haft en kund i mitt företag innan, liksom jag, det är bara påskrivet nu.、Mm. Att, är det skatteverket då med andra ord? Precis.、Mm. Ja. Det är bra, bra första kund. <laughs> Stadligt. <Ja, verkligen. laughs> Satt menas med lite en festing på GDP:n, BNP:n. <ILÄ Truth> ja, nej, men jag ska ju switcha om två veckor. Då blir jag egan.、Mm. Kul. Fång,、oh, man, mäktigt. Uh. Hur länge ska Helena vara här? Jag skulle vilja prata lite med henne.、Uh, bara på lördag. Eller under lördag liksom.、Mm. Jag får komma och hjälpa dig att flytta då. Det får du göra. Ja.、Yeah. Mm. Ah, jag ska bära möbler på lördag. Fy fan vad nice. Hoppas ni får parkera nedanför backen. <laughs> Jävlar det är ren och ondskare. De benen efter att ha burit upp. En och en. Ranjur. Ja. Det är det som händer just nu för dig då, kan man säga、mm. Som de senaste, typ fyra poddavsnitten Så, så flyttar du lite Flyttar lite Det är ja, det、fan. du gör nu för tiden Flyttar och knullar <skratt> <skratt> <skratt> och、ja. Men du är knädjup till fitta, eller? Ja, jag, jag var i alla fall Sen, <skratt> sen drog jag på festival <skratt> Så kom jag tillbaka och hade dödsångest <skratt> Och började jobba igen Ja <skratt> men jag skrev henne igår så hon svarar fortvarande hon svarar fortvarande、mm. jag hitta får nåt när jag finner tid mannen mannen som är upptagen sitter där på podden、ja. för att få med om de ska hjälpa och hjälp att flytta、mm. bra femte date vänden upp och ner i släpet det bästa jag vet är en fittan när den kör jag burit möbler i fem timmar Intorkad ljumsksvett、oh, oh. oh. Fladder det,、oh, <laughs> Fladder som、oh, eh, du och Ville pratade om Det var jävla Jag satt och käkade lunch då Och så hörde jag bara När du sa såhär Vadå När han stoppar en kuken i fittan Eller Och Ville bara såhär Är din mamma där ja, och mamma... <laughs> Nej, Han och Ville har ett väldigt intimt snack Om när Peter Melins lyckar fittan <laughs> Nice Du var på lite intro igår, började på jobbet, lite teambuilding och ja, sånt där.、Ja, <laughs> har vi några all-stars där eller?、Mm, nej, för jag, alla är, så är väldigt vanliga, tråkiga, har koll på läget liksom. Vissa är från skolan, vissa har jobbat i typ 20 plus år. Ja, men du får gräva lite djupare än treöl liksom. Ja. Men det var en snubbe som hållit på med musik till serier och tv-program och sånt. Så han、mm. bodde i LA i två år och nu är han tillbaka i Göteborg. Det är han med latino namnet, eller? Han heter Magnus Lervik. Mm, väldigt、mm. latino. <laughs> Latin. Peruansk, tror <laughs> <laughs> jag. Är det latino, Erik? Ja, jag gör det. Han har en studio i sin etta, där han spelar in folk. Han hade gjort musik till, jag tror det var Grammys. Han har gjort musik till. Det var det största han hade gjort.、Ooh. Det är rätt stort. Och han finns på IMDB på grund av detta. Ooh.、Mm. Magnus Lervik.、Mm. Välkommen in i podden. <laughs> Dina dagar är räknade. <laughs> <laughs>、uh, Hände det något skandalöst igår då? Nej, det var... Du visade inte röven? Jag visade inte röven. Jag blev lite full, men... Det ska man bli, fast jag kan bli lite mer full än andra kanske. Precis, jag tänker, det är, din, men... är det din definition av lite full eller är det, är det vi Nej, andras? Eller är det gemene mans?、Nej. Jag tyckte jag var bra full igår.、Mm. Jag blev så här. Det in... Men vi har någon... Ja, var du bra full eller var du bra full? <laughs> nice. Jag var bra full skulle jag säga. Enligt mig själv, och jag vet inte om det gällar med alla andra som är där. För när jag blir full så blir jag väldigt lik min far i att... att du blir racist. <laughs> Nej, inte inte för den nuvarande. Vi, vi spelade boll och så är det liksom här någon eller annan och missar så bara. Uuuuugel! Och det, var, det verkar inte som att alla köpte det, men det är klart att man ska hana varandra. Det är klart som man fan man tävlar mot varandra. Du vinner ja, du, du vinner、detta. ju åsmyg plus pengar till Rickard, men,、ja, men, men alla jävla precious små it-konsulter pallar、mm. ju inte det alls.、Mm. Nej men du etablerar ju dominans direkt. Ja. Du tar en ny approach, jag gillar det. Jag,、mm. jag vill se hur det går för dig på kontoret. Ja. Så du har träffat Magnus Lervik och slickat Lervik. Snyggt. Lervik. Det låter, det låter som du har runnit ner en fuktig prutt. Till、ja. fintan. Låg på mage och fes en fuktig prutt. Det, det blir、ja. ditt legacy ålderrumshemska pappruna. Vilken avsnittsbild det är. Japp. Sebastian lade en förkärp pluts och rörde sig ner mot Lerviken. Urs, <laughs> kaffe? Hur är läget? Det är bra. Jag har börjat mitt nya jobb på Lundenskolan. Är det då Emil Alexandersson、mm. och Simon Moll som vi känner som jobbar där? Precis. Jim var där för intervju förra veckan.、Mm. Ja, men、uh, han sa att det var 10 procent chans att han skulle ta det jobbet, så att、uh, <laughs> okay. han kommer nu inte. <skratt> men, äh, letar de inte efter en jävla liten skjutvitt <skratt> eller? <skratt> jo, han var första personen. <skratt> <Ja>. Du <där. skratt> först. Jag har en kill. Vi <skratt> <skratt> behöver en lärare som kan outa mycket otrohetsskandaler för barnen och så. <skratt> uh, men uh, ja, det var pang på direkt. Vi hade inskollningar hela första veckan med nya barn som alldeles varit där, och det första som händer är att、uh, Min kollega svimmar när hon pratar med föräldrarna. Nej, så jag fick liksom ja, ta ja. över det här. Jag har noll id från skolan liksom. Jag hade varit där en dag. Och hon svimmar. <laughs> Vad är det för jävla fitta? Uttorkad och så bor, bor vi i högst upp. <laughs> Hur svårt är det att dricka vatten? Ja, det ska faktiskt inte vara några problem i det här landet. Du är inte i fucking Jordanien längre, eller? <laughs> Nej, Nej hon, hon, är hon är i Sverige. <laughs> ja, men... <laughs> con confirmed. <laughs> har hon härkomst? Hon är supersvensk. Åh, Nej. Hon hon gick gymnasiet sångs med Madeleine Danielsson、mm. i Uddevalla. Ja just det. Hon gick ut där ja. Men ja det, det är jävligt kul. Nu är du i lov så så det är det ganska chill.、Mm. Jag och Emil spelar spelar basket marsigor mot typ alla kids på mig och Emil <laughs> och vi här, vi hör lite tillbaka för femmer <laughs> och så på sista poängen så kastar Emil en logboll till mig. Och så på upp och dunkar och ohh, vad utklasser de så skitduggerda. Åh hämtst. Ni var jobba med dem problemen resten av året nu, så、ja. skapar skolskytare. Vad ska plana?、Ja, Har det såg ju Mole. Mole är elevastentot en kille som heter Benji. När jag träffade honom idag, han fyller jagar runt Benji på alla skolgården. Och så sa han bara, Benje är en framtida skolskjutare. <laughs> det är hans jobb att inte göra någon、Den、till en skolskjutare. <laughs> du behöver inte observera hur han utvecklas till en skolskjutare. Du bara säger varje dag, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> det är roligt, de träffar Moli i små doser efter liksom, så här, någon timme emellan. Och så kommer han så här, vilken jävla butch ja, snygg han är. <laughs> <laughs> och så handlar det så här komplex nu för att jag, jag har varit där. Två dagar lägre annan honom. Så jag sa, du tror jag att du kan mer än mig. <laughs> så jävla handen var så osäker jag att vi gärna ska behöva hävda sig. Så idag gick jag hem en halvtimme innan honom. Du tror du, tror du är bättre än mig. <laughs> <laughs> så det är jävligt kul. Och så käkar jag frukost med Emil varje morgon typ. Hur är det du jobbar med honom då? Han är en liksom PG-13 Emil, men liksom det är samma Emil. Jaa. vi har det heter såg gusju som ligger i soffan när vi då man checkar förbord så här lång drake men jätte lång tunga såg jag så, så, så ett barn säger skulle du vilja ha sådan lång tunga Emil och Emil bara, jag svarar ja i vissa sammanlämningar <laughs> <laughs> nej far så så alldeles nu rund nej <håll> hon har aldrig behövt det klappen fitta nej men hon måste ha välat den inne stinne ekta hur rund <håll> Hon var ju massiv alltså. Hon var en lervik. Hon <skratt> tryckte väl upp Goran? Eller var det tvärtom? Nej, det var inte tvärtom. <skratt> Ingen tryckte upp Norunska så här. Sen, Kim var det va? Kim var det kanske. Ja. Jag var bara... tegelväggen vid Bengtsundén. Ja, precis. <skratt> <skratt> Lämna kraten i teglet. Det var verkligen som i Justice League-filmen. <skratt> när, när folk flyger in i väggar och det blir så här, spår i väggarna. Så... <skratt> men jag kommer ihåg...、Nej. Behöver jag inte berätta om när hon hängde i en sån här jävla monkey bars uppe på kotorget. Hon bara såg så jävla biff ut. Nu har jag sagt det ändå. Ja, nu är det här. Förevigat. Det är sånt jag antar att du kommer komma ihåg för resten av ditt liv liksom.、Ja. Man glömmer inte Norun i monkey bar. Det är liksom när du ligger dement och bara fuktbruttar.、Mm. Så är det det du kommer svamla om. Norun! Den håller inte! Nej! Ingen metall kan hålla för en sån kroppshydda <laughs> Men ja, det är, jag trivs Det är, jag har inte börjat på allvar än Vi ska ha studie idag imorgon och planera framtiden Men, men du, du har en wingwoman då Som svimmar hela tiden Är、ja. det bättre än en horan på förra skolan?、Eller? Ja, det är det verkligen、ja. hon, är, hon är 91 Och liksom verkar ha bra Ja, verkar ha bra musiksmak Och kolla serier och sånt där、nice. mm, Så det är gött. gött Ja, vi är ju bara liksom I slutet av sommaren här om man är så jävla dygelad in för hösten、mm. men det är liksom det kommer inte hända så mycket för dem överkänsliga som de är. De här få veckorna är bara nöslags mellanspel, liksom slutet på sommaren och början på hösten.、Mm. Så det, det är jävligt lugnt nu, vilket har varit jävligt skönt. Men jag hade inget mer. <laughs> Det är ju bara festivaler för det här sen Det var bra Ska vi, ska vi jämföra festivalupplevelser? <laughs> ja Vi två ja. Ja,、okay. Vi var ju typ på samma festival、ja. Fast i olika städer Det var vi、eh... Okej、okay, beskriv din första dag Och så får han kontra med sin första dag、mm -hmm. Vi öppnade med två flaskor Prosecco Och fyra öl var klockan tre Kanske Någonstans där Och、det var slut på timman,、liksom. du säger vi öppnade klockan tre och det var i princip att vågarna var slut samtidigt. Ja, typ så. Jag kommer typ inte ihåg vad vi kollar på första dag förutom Arctic, Arctic Monkeys. Monkeys. Jag kommer ihåg att ha varit väldigt, väldigt bra väder och Arctic Monkeys avslutade och jag、uh, hade stått inne på en byarmaja med Johan Sjövik och drat kux innan.、Mm. Besviken du ser ut nu, sa du Ja,、sådär. jag är besviken på många skäl Varför kan ingen stoppa Sebastian Andersson? Ska jag ta min första, Adam? Kontra han nu、ja. Kontra Cox's Arctic Monkeys、det、Där tog, tog du lite gräs på natten för att levla ner ja, det också Ja, jag fick runda av med lite gräsk Ja att, För att landa、ja. mm. Ingen stoppar det då heller Nej <laughs> Torsdag, jag slutar jobbet Öppnar en öl sälv ensam. De man kejna när jag går på festivalen med och drar till området.、Mm -hmm. Jag dyker halva renöllen för häller ut resten för jag måste till、eh, linjeplatsen. Ser typ Arctic Monkeys, Brook Hamilton、mm. som var jävligt bra. Varför stod du inte med det, Ölen bara? Jag vill inte gå själv med renöllen och sitta på bussen med den där. <laughs> Nej, var det för mycket Jakob Sandsträter? Ja. Brook Hamilton var typ de bästa på hela festivalen. Spela i tältet Lätt som det var Rock in Rio där inne、ja. Vad är det för någon slags musik då? Som det är hiphop、ja. Du låter ju inte så jävla Hiphop head När du jämför det med Rock in Rio Vad är、motsvar? Lollapalooza kanske ja, Snoop Dogg Och Tupac <laughs> hologram. ja, Hologrammet、mm. ja. Sen såg jag Tre låtar med Arctic Monkeys Sen så drog jag hem själv Och gick och la mig <laughs>、ja. Men kokset då Nej <laughs> Glömde det Gräset då. <laughs> Nej, Jag glömde det <laughs> ja. All right Nästa dag Jag ska, ska inte säga vem som vinner <laughs> ja. jag, jag kommer inte säga、jag、vem inte som <laughs> Vinner Men jag kommer berätta Definitiv vem som var bäst Sargade dagen efter Ja <laughs> Eh <laughs>、uh. Priset för Mest lik Jakob Sandstedt Går till kopp för salt <går> Fastän jag lämnar höllen <går> Ja, jag var ju såhär När du skrev det Är det patetiskt eller mäktigt Att ta en öle själv Och gå på festival själv、mm. Då tänkte jag såhär Att det var ju ironiskt Att det är du som har gjort låten Där du rantar om såhär Han går själv på festival Hur ensam kan man vara Gå på festival själv Hur fan gör det Hahaha <går> Men jag ville inte sparka dig när du låg ner Så jag tänkte ta det nu istället Men ja, nästa då Torsdag för mig då mm. Mm. Då inleder vi med våffelfrukost Hos Jakob von Schneiden Jag hade jordnötssmör Nutella, banan、mm. Bacon、oh, nej. Och lönnsirap、mm. Ta bort bacon Men, Men du men du har ju du har jävla att du har ju en fräsvoffla med fräsingredienser och så lägger du på en svettig gris på det det är liksom vet inte vad du klassar som fräs men gjorde det med en Nutella och sånt ja men det är ändå lite sådi liksom... råp ja men det fräs ja men det är ändå frukost lika väldigt intresserad också men det är typ som är liksom det är som folk som gör så här frukostmackor och så bara så har man på typ potatissalat på det det är också så här en macka ska vara fräs Hush. Blanda inte två värder. En makka på kvällen kan ha var salt och gengi. Och en makka på morgonen. <laughs> <laughs> <hör>、ja, det fick vi lite mak extrasåd. <hör>、ja, ja. <hör> ja. Det är makpod. Det är max tre avsnitt, eller hur? Det är inte mer än det. Max. <hör> <hör> <hör>、uh, ja, är du på det? <laughs> <skratt> Och rätt in på festivalområdet Fortsatte öla Käka Chivitos tror jag det heter Steak sandwich Från Sydamerika någonstans Nice <skratt> <skratt> Kollade på Jag kommer typ inte ihåg vad jag kallade av torsdärde. Kendrick Lamar. Jo, Kendrick. no name.、Like、Kollar vi på、jo、Georgia Smith. Kollar vi på. To Tobbe och Jakob drog och fick sådär mer koks. Lag med tid till Kendrick Lamar. Vi stod i publiken. Tobbe stod skriker på Jakob. Han tycker inte han har fått nog med koks. Sen har han fått påsen i publikhavet. <laughs> det, var, det. det var det. Här jag var rädd för det här var det först lite tyst bara för、okay. bakom dörren för att få upp.、Uh, får upp en näve. En näve. <laughs> <laughs> en nypa.、Oh, får upp en nypa. Det är alltid så jävla där ko kolumbianska <laughs> drömmen när man mullar sig själv igen. Kolla in bara. <laughs> så det bara、ja. rinner. <laughs> <och så> <skratt> <skratt> <skratt> Kollar sig försiktigt runt så ingen ska märka att man håller på med. Föra upp tre fingrar mot näsan. <skratt> ハハハハた för allt det här var tog typ nio sekunder eller nånting.、Ja, det var bra, så jävla roligt.、Ja, det var så vackert. Otro, ja det är så utroligt viralt det. Ja. Ja. Och runt om står massa massa vita människor som inte vet, de blir så obekväma i den här situationen. Och Tobbe tänker inte mer på någon annan än sig själv. Sen var jag väldigt stiten, så jag drog hem Johan drog och knulla. Slut. Knulla han? Nej. Nej. Vi kommer till det, det freda.、Ja. Känns man niggerfacklarna? Ja, han har ju inte problem med att knulla någon svart inte. Han ser inte färg.、Eww. It's all pink in the dark. Tror jag du mena? Ja. Det ja, var inte torsta. Det var min torsta. Min freda sluter jobbet, kommer hem, klickar en fet Erikssberg. Hinner precis. Hinner precis. Dirk upptan. Få vi rusat i bussen igen. Då tar jag med mig en öl. Då är jag gänget. Oj. Ja. Vad lärt sig.、Det. Rätt nere i förderver.、Ja. Nu ska vi täcka dänter.、Ja, verkligen. Negas. Skriker du på bussen efter att ha fått stakklunken? Dricker upp den på bussen.、Oh. Det är förbjudet.、Mm. Krossar den mot förarsruta. Är från Laren i papperskorgen? Idiot,、ja. oh. Batman, <laughs> klott, bomba klott. Det är Little Jacob i GTA 4. Så säger du, eller? Bomba klart pussor, girl. You know this. Ja. Eller är det när jag lärde、er、det? Jag vet bara coola、Jama、killar från Jamaica och så.、Ah. Ja, det är jag som är jävligt vit här just nu Vi <laughs> kör vidare、uh, Jag ser också Kendrick Lamar Men han avslutar, vad fan ser jag med? M.I.A Åh,、oh, vad hon är Hon var där, hon var inte hos mig Är det för att hon heter Mia eller är det för att hon är Missing in action? Boff <laughs> <Both. laughs>、uh, Mirren Bryant är där också just, Svänger、ja. jävligt So I rock it, rock it, rock it away Rock it, rock it away Ja、uh. <laughs> <Precis>. <laughs> vi ser också black eller、oh, six lack six lack yeah、ja. <laughs> six lack <laughs> <sina> slak <laughs> <laughs> slak ser vi、oh. um, dricker en till öl wow, wow, wow, wow, wow, wow. kan ingen stoppning eller? Vad <laughs> <saltberg. laughs>、uh, uh, ja, fyra öl tror jag, jag dricker den kvällen、Oj. innan jag går hem. <laughs> Ingen、ah, bom, eller? Damn! Vad sa du? Ingen bom, eller? Ingen bom. Vom time. <laughs> Vom time. Hurray!、Mm. Din fredag. Min fredag började helt fruktansvärt.、Mm. För jag hade värsta huvudverken known to man. <laughs> själv, då Johan var på knulleäventyr. Johan var borta och jag vaknade upp själv på golvet i hans rum. Och mår så jävla pissdåligt. Så... Johan glider in efter ett tag. Johan stannar aldrig länge hos någon. Han skadar ifrån. Han vaknar i löpet liksom. Men, men det är också hans... För du har berättat det här för mig. Men det är hans romantikmoment 22. Att de var typ perfekta för varandra. För att hon sa till honom att... Jag går och duschar nu. Och du ska vara borta härifrån när jag kommer ut. Mm. Och det är den perfekta tjejen för honom.、Ja. Men då är hon borta sen. <laughs> han var ju mitt i steget, som du sa.、Ja. När, hon, när hon sa det, när hon började säga det. Han yes! Att, yes. <laughs> ja! Hans perfekta tjej vill alltså se honom lika lite som han vill se henne. Ja. <laughs> Dagen efter. Ja, drog till、uh, Kiwi matbutik. Köpte paracet. Febernedsättande. Tog...、Uh, snortade. <laughs> snortade. <laughs> <toan>. En karta. Ja. <laughs> åt det igen, waffler till frukost. Ni vet vad det var på dem. Waff time. Hurray. Två paraset, två waffler, två glas prosecco, en bärsh. Och sen så gick det inte längre. Det、mm. tog stopp för <laughs> Sebastian. Blir det nästa mot åt öst eller en klassisk? Ja, ja. Efter taget men jag hade sagt till Alex att jag skulle hänga med honom, så jag drog hem till Alex och lög med hans soffa och svettades och kollade fotboll på kvällen.、Men、Kul kamrare. Skakade. Jag var inte inne på festivalen med honom på hela fredagen. Ja、yes. så. Jag lög kalsvettades och, och skakade i Alsinsoffa. Vad, Vad missar du då? Typ ingenting. Grävan de skulle ha listat.、Mm. Patty、mm. Smith typ kanske. Nej, hon var på lördag. Uh huh. so oh, Dak、mm hmm. mm hmm. um, ん Och bara kom ut, och spotta personen längst fram i bilen och bara bara picka fuck you till alla. Fågla bra i bara överkropp. Han syns med alla läderkaffa, liksom. Ja, underbart ändå.、Mm. Är det en man? Iggy Pop. Ja, ja. Aldrig trott att han är en kvinna.、Ja. Iggy låter ganska kvinnlig, eller? Det finns en Cherry Iggy. Iggy Azalea. First things first, I'm a realist. Iggy, Iggy, Iggy, Iggy. I am a passenger in you know, a ride in a day.、Ja. igibbåt、oh, eh, min lördag.、Mm. Eh, jag vaknar upp då ska det damma August. jag vaknar upp <skratt> min tingning. ta min hand ringer ut på en ting. ta Marika Skog och inhalerar en stratuslans. glöm digas. ja det är mycket så tarmsnack och shit. De, de är <skratt> dåliga. att <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> du lämnar ut dem här. de blåjar、oh, i magen eller högen. jag brutar. jag har mycket fukt jag brutar. mycket dåliga jag brutar. Eh, framförallt av Mörkaskog Som måste liksom Ta ett varv ibland Liksom när man När vi var på Festivalnrådet Så bara såhär Ja、ah, där går Mörkaskog iväg <laughs> så, så, så har hon liksom Tatt in en fjärtrund <laughs> Tänk att hon ska trycka En i fjärten på kvällen Sen också Det anses vara en lyckad kväll För henne typ <laughs>、oh, Stuff goes、mm. out Stuff goes in <laughs>、uh, Jag Aldrig glidmedel Nej för det är alltid Fuktigt och gutt、mm -hmm. Ma Marika Skogs fjärtrunda、då. Det är ett sånt trendigt lopp Som folk börjar springa Göteborgsvarvet för sen sommaren Det här hjälper hennes Jävla magsjukdom、ja. Vad var det heter? IBS IBS, ja, IBS-rundan Irritable bowel syndrome、mm. Men、um... skulle vilja ge henne en skopa Med kreatin <laughs> Och se vad som händer <laughs> Om du fattar vad jag menar Ja <laughs> Och super IBS bara,、mm. bublar och fräsor. Det <laughs> kommer verden bli hennes kreolatrin. <laughs> Ej.、Hey. Hey. Ja, på förfesten så köper vi en vinare. Oj oj oj. Lite, lite öl på det. Första delen av förfesten så ligger jag i min säng och klipper podd istället. Men när jag väl joinner förfesten så är det、ja, snakk om ja, tarmar och. allt var det är. men är det inte liksom säg killar och kuksstolikare sånt längre nåna jo vi pratade om、um, missommar då när Hugo pissa i vasken、mm. den kvällen alla de sakerna sovjerar typ då och、mm. Hegger、uh, och det gänget Eric Gust knulla ju med Frida Hagelbrand den kvällen och knulla i seriöst tre sekunder innan han kom <laughs> känns som en betar den och, och sen så att bara stäcker ut ja, han enda... fick ju sin pussy.jpg <laughs> och hans enda kommentar på vårt det här var jag blev våt i alla fall <laughs> <laughs> ja, så det var songet snakter、ja. oh. sedan drog vi och till festivalen Och där träffar jag Mikki Ingemansson och Sören Örn. Fanns. <laughs> nu, du har redan förlorat den här helljemen bara för det. <laughs> ja, det var roligt. Alltså, helljemen var roligt, så låt mig vara. Men där tog du en fannslut.、Ja. Dro drog du en、eh, referens till Knock Down Into The Ground eller? Smacked Down Into The Ground. Ja, och så ja, det vi om. hade Mikki en bra måstar eller? Ja, han hade inte den upptvinnad just då.、Nej. Ja, men gött snack med Sören. Vi snackar gamla minnen. Han jobbar på bruket nu för tiden. Vi enades i vår avsky till menlösa Alex. Oj, vad kul! Ja, de jobbar på samma jobb och han sa att som tur var så träffas de inte så ofta. Så de jobbar i olika avdelningar. Tror du de var i samma gäng? Nej, de var det förut, tror jag.、Mm. Sade du att du kallade honom menlösa Alex? Nej, jag gjorde inte det. Sade du att du har varit på en fest där han blev utslängd? <laughs> Nej, det nämnde jag inte heller. Det som du och Sören har mycket att snacka om nästa gång ni inte ses.、Mm. Men sen antar jag liksom baserat på tidigare dagar att det inte hände så mycket. <laughs> Skojar jag inte alls. <laughs> Nej, vet du. <laughs> tog min fjärtrunda. Här vinner jag helgen över hur galen <laughs> det var. Oj, oj, oj.、Uh, det ösregnar ju på lördagen. Tåström spelar näst sist.、Fan. Innan Arcade Fire. In jag tror jag såg tre låtar med Tåström. inåt jag blev så trött så jag drog hem typ halvti. Du kör hem och låter mig så galit. Oj, skitkär.、Oh, wow. Ja, toppadin. Lädera. <laughs> jag drog gladda och bara hissade på <laughs> den jävla bröst.、Ja. Kontra med en snort på en snyttning nu. Nej, ni får gissa vad jag gjorde till frukost till alla. Det var ju waffles. Ja, valla, waffles var det. Uh, Men det var rätt Det var den vanligaste Festivaldagen av de fyra För att då drack vi liksom Bara bärs och kollade på musik Så, Som、Hemska、man ska bete sig På en festival、mm. uh, Och jag kollade på Nummer 4 Brett och smalt och långt och kort Curtis Harding I feel so blue Sessinando Kommer du ジョージア・スミ Smith c o ン・ hmm. s <S s <S ar, v ー r g e ー・ライス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ I イス・ダイス・ダイス・ダイス・ダ e ス・ダイス・ダイス・ダイス・ダイス・ダ n ス・ r イス・ダイス・ダイス・ダ Mm. Exakt Lite av det hållet Bra、eh, ja. Nökt själv Förvånad <skratt> Ställ upp i <ett> talang på <laughs> <skratt> <skratt> Nej men det var typ jag, jag käkade två våfflor, en korv i bröd Drack、eh, tolv öl Och、eh, fy Fyra groggar Varför gör du så mot dig själv Sen, Dag ut och dag in、eh, drog jag hem och räckte gräs till en kvinna. Vad är så sarknat? Vad är så sarknat? Nu kan man förstå jag mådde för sådär. <laughs> det är för hål du försöker fylla. När jag skulle sätta mig på en bus så i fyra timmar tillbaka till Oslo medan Liverpool lär sig Premier League debut.、Oh, ja. Vi vågat inte heller avasera dig、Nej. för att vi var rädda för <laughs> att. Och det var magiskt där matchen också. <laughs> ja det var min sönda tänk om du bara har haft en fräscharlig följt av en bra förmidda eftermiddag kolla på kolla på nåna pulis、mm. karius bara bonebreak <skratt> <skratt> in no problem det är alls så nödvändigt han fått kicken karius is no more tungt för karius、mm. jag har lidt mot honom var är han nu Han är kvar han är där, men han... han är bara nummer två. <laughs> <laughs> oh, behöva sitta på bänken och visa sig kameran.、Ja. Fy fan.、Oh ja. Han köpte målvakt för hur många miljoner är det? Alltså, var det än är så bräckte ju Kälsöre med、ja. 75 miljoner. Vi hade rekord för att betala pengar för målvakt. Så det är så det heter det. Via rekorden. Vi, ja. Ja. Vi hade rekord för att betala pengar.、Ja. Och så fick Karin ju sitta där som nummer två och bara se alla tidningar och skriva att nu har Liverpool tänkt alla sina svagaste länkar liksom. <laughs> Åh fan. Artikel efter artikel. Stackars.、Ja. Det var jävligt skönt när jag kom hem på söndag Och fick ett mejl Där det stod att du ska inte till Telia imorgon Du ska bara chilla en vecka till Du kan få jobba på D3VKs nya poddhosting Ejo! Announcement Du är Knowits Karius i en vecka Ja Vi har slått rekord för att betala pengar För att få in en it-konsult till Telia Ja De bara gör saker för sig själv Och sina Kompisar、mm. <laughs> Börjar vi på Nästa grej nu eller、mm. eh, för En jävla Induced bumper ändå、ja. <laughs> Kan du inte ha kvar det Innan du lägger in bumpern Hur <laughs> tydligt han vill gå vidare Musik <laughs> Och tala om att slå rekord i att betala pengar. Ja.、Uh, ja, vad har du gjort nu? <laughs> Nä, men vill ni, gissa, vill ni gissa vad Ballad har köpt till <laughs> Nick Nelsson? En bil för 175 000 en Mercedes. Nej, det är inte Lisa och Hedlund. Nej, det är ett hus. Ett hus.、Mm. En herregård. 10 miljoner. Baldersnäs. <laughs> Baldersnäs har han köpt. Du näcker det. Vart får ballan Baldersnäs pengar du då? Ballanäs. <laughs> det är en hela pizza det. <laughs> Ballanäs. <laughs> <laughs> ja... Nej, ni vet ju den tragiska historien med Nicky Nilsson om hur han spelade bort en jävla massa pengar. Han har talat med mig att han fan köpt en travhäst till honom.、Mm, Oj,、oh, jävlar vad grymt.、Oj. Vad heter travhästen? Nicky Nilsson. Han <här> <här> <här> <här> <här>、ja, är en travhäst döv eftersom en jävla svår. Vad heter travhästen? Vad heter travhästen? Ja, vi, nu ska vi vara、ja, råkade、ja, ja, ja, ja. Skuld <laughs> Victory <laughs> skuld Ninja Casino heter den bara Den är egentligen betalda <laughs> av Ninja Casino Åh、oh, fy fan Enda kravet är att kusken har cancer Inkasso <laughs> Det är ett bra hästnamn、ja. Unlucky boy <laughs> Rehabmoskel <laughs> Så har du ett bedånande raf i bakgrunden. <laughs> Kronohästen. <laughs> ja, Kronofoder. Det kan vi tänka på lite. Ja, ja、eh, det kommer. Men det är ju... Den sämsta grejen är att köpa till sitt spelberoende sonen då. Mm,、ja. mm. Men det är också det enda de kan bonda över känns det som.、Ja, det... de snacka fotboll, snacka trav, snacka liksom och sen drar Nick igen. Han är hemma och hälsar på på söndagar. Ja. Om han ens bor hemifrån. <här> han, skulle, han skulle träffa Jimmy när han hade permission från det här rehabet på, då liksom för det var i Stockholm eller någonting tror jag. Då kör man ju någon slags mellanlandning i Karlstad. Så han hade en halv timma på Karlstad station klockan tio på morgonen och så Jimmi kommer dit och så tar en kaffe och så sitter Nicky med fyra öl <laughs> som ingen annan av dem inte druckit idag och så bara sitter han och drar in sig och blir full och sedan drar han till Oman. Men det är i Stockholm han är på det här hemmet eller var? Ja jag tror inte han är där längre utan han stod och snakkar om att han skulle bli kokven. Åh är det? Men han slutar väl kockyrket för att du har så många negre där. Var det inte något sånt? <laughs> ja, det låter ju också. Och sen så är det osannolikt karaktär bara. <laughs> <laughs> Men var det inte något att han och Macke åter i gym skulle på casino tillsammans? Jo, det var jag också. Nicky Nilsons häst, Sverige-merokraten. <här> <här> Tack, dörr. Fast han bara. ju <skratt> <Du, skratt> <Du> säger nej. <skratt> <skratt> det nej det är det du ville det var ganska kul <skratt> det var det var två och halva fem <skratt> ja men det var ja, tråkiga omständigheter det fick inte mer i alla fall <skratt> ja och på tal om、uh, ballan så har jag en annan historia om ett、uh, brott som han är misstänkt för ballan ballan mindeffiffel Uh, nej, det är väl det fiffelde med lagen i alla fall. Och det är ju ett brott. Men、uh, han misstänks då vara leverantören utav John Stenbergs kokain. Va? Ha? <laughs> Va? Jävla omäktigt. Jävla shit twist. Ha ha ha ha. varför ballan <laughs> kokar in、ja. i brönda? Han tvättar igenom så här, travpengar i Nickes hest. Ballan enda, han fick ju en ny chans. Ja. Jag tror ju 0% på detta rykte, men det ska ta mej far med i den här podden i alla fall. <laughs> Då, då är de folk som säger att det är han som står för kolaat liksom var, har, man, har man namn på kolaprodukter som man har på Weeley som som Strange liksom、Eller? nej jag tror inte det så riskerar inte han att heter typ så balans beans liksom <laughs> det är han det är man köper av honom <laughs> jag vet inte är det därför han har så mycket pengar、det、skulle du förklara var han får alla pengarna、ja. för spellyckan borde han inte ha blivit lycklig av nej Nick Nilsons hest White Columbia Smart Smart Nej så Det är ju En jävla historia Av det skulle vara sant, det är det ju inte Men、uh, riktigt är det där ute Du、mm. kommer känna alla pengar du har På den här Hästen. Våra maten är med koks.、Mm, ja du <laughs> vet. <laughs> den bara står och springer i boxen innan den är öppnat. Niggas! <laughs> Så jävla sjuk Innan varje lopp Så går han Så bara trycker dem in den、ja. Jävla hästen I en bajamaja、mm. För någon anledning Ja <laughs> Måste inte <ta>, Attentiskt、ja. <laughs> Gnäggas Toasitt、äh, Drar kola Varje gilla mulen <laughs> <laughs> Är det vår tweet Att höra senare Ja Yes Hahaha <laughs> först jag, jag vet inte riktigt vilket kontext du sa det eller så här, skulle det komma någonting mer där och sångarna så är halvvägs. Nu <låder> får vi säga det. Ja, ja. Han har fått mer än Maxare och spelar tre gånger om och nu inte ownar det. Mut <låder> allt sådant. There were times då <låder> när Härstyn tar koks i sina loppet så skickar han gnegas istället för liggeras. <låder> ja så det var lite kyl.、Oh, <låder> <tack. låder> Det var... det var en avsnittsnamn bra Jag trodde det var att, skulle, att hästen skulle heta det Och så det, att det skulle komma någon mer efteråt då. Just Gnäggas står... Just nu står ju avsnittsnamn mellan Gnäggas och fuktig prutt Och Marika Skogs fjärtrunda Gnäggas Ja, så det är Nicky Nilsson och Ballans <laughs> liv. Härligt. <laughs> <laughs> <laughs> det var allt för den här veckan <laughs> i podden om Nicky Nilsson och Ballans liv. <laughs>、mm. På tal om hästar,、ja. så jävla roligt. Eh, ni vet min ex Lisa Lerman, nej men、ja. ni vet Lisa Lerman. Mm -mm. Så jävla kul. Lisa Lervik. <laughs> Lervik tycker jag också är ett bra. Kan vi få in det i ett årsinstand? Vore det bra.、Mm. Men、eh, hon har ju aldrig riktigt varit en hästman. Självman så har hon haft en häst tillbärs slut,、mm -hmm. som hon har ridit på i typ ett år. Och sen har jag lagt ut bilder och bara såhär.、Mm, sen igår så bara på träningen bröt bakbenet. Vi fick avliva det på 30 minuter. Tack för allt. <laughs> så jävla sjukt inlägg det. Och bara såhär ha mördat sin häst för att man åkte hoppa lite med den. Fan. På plats också. <laughs> det är som om han, kommer du ihåg den snappen jag skickade på? Killen skjuter en kyckling och han håller i näven. <laughs> <laughs> han är höna typ. Han håller den i benen liksom. Och så har han en stor jävla revolver. Och så bara... Nu bränner han huvudet av dig. Jag har det sparat. Jag tänker alltid att det kommer någon av er Bardem liknande karaktär och bara avlivar hästar. Med syrgastanken. Ja, precis. Han dyker upp från ingenstans. Flipper coin. Som i hovet. Hästen ska flytta. Inte ägaren. Ja. Det var en helt jävla neutral Flipcoin <skratt> <skratt> Nej men Ändå lite Tråkigt för Lisa Lerman Inte för att jag undrar henne någonting <skratt> <skratt> Det är väl som betalade för den hästen För det har ju inte varit hennes cancersjuka mamma、liksom. Nej men, alltså, det, är, det är inget illamenat mot henne Men hon har ju varit cancersjuk <skratt> Så jag tänker vart kommer pengarna till en häst ifrån När ballar <skratt> Hahaha <skratt> Han bara sprider ut sina hästar ja, ja. left and right. Investerar du mer i, i Dalarna?、Ja. Dags låt ska bli Sveriges mer tätaste evelat landskap eller något.、Ja. Det är unnat att spekulera i Lisa Leermans hästar och... nu. Men fotnot.、Ja. Vi har bara konkluderat att, konkludera att hästen borde inte ha Lisa Leerman på ryggen i alla fall. Precis. Att gå där för att bröda benet.、Ja. Hon gjorde slut med mig när jag pickade fingret igen och sa Sätt dig på den här och rotera Vilken <laughs> <laughs> jävla bad boy Jag har en fotnot Skriver det som status att hon förtjänar Allt det här nu för、ja. att hon gjorde slut Precis, jag sa ju det <laughs> Du skulle bara rotera、ja. <laughs> Skriver det 15 år senare Du skulle ju bara rotera Du skulle ju rotera、ja. Jakob berättade en väldigt rolig sak i Oslo. Det är kort bara, men det blir så värsta grejen bland föräldrarna i Fingervars, tydligen. Jag minns inte detta, men Martin från Snagden hade fyllt år och hade kalas hemma sig.、Och、då hade Robin Holmström skrivit ut, eller köpt, en feldsidagskort som han gav till Martin. Med svartvita bilder på stridsvagnar framför typ. Vad är det? Rimlig grabbgräner. Ja, ja, eller hur? Men、eh, istället för att skriva såhär Grattis på födelsedagen Sigheil、eh, Eller något sånt här som vanligt folk skriver till varandra Så hade han bara skrivit Krig mot negrar <här>、oh, Jättejätte <jäla. här> match <här> I födelsedag <och> <här> Jag älskar den då Det känns som en sån här fängeforsig grej att göra Jag tyckte att han fyller på allt år Ja <här> Så får man det, glöm inte de kasslarna nu är ja precis du har liksom fylt ett år nu du är ett år äldre men krig mot negrad ska allt inte ska alltig gå först、mm. <laughs> ja det var väldigt kul det var <måð> och det hade ju varit näst i röster Om han hade varit vid liv, eller <sjö> hur?、Ah, ja, inte Han var rätt、uh, sympatisk han var, han var lite edgy bara <här> Han var en betal. betal Drog pluggen på moppen Och så vidare ja, Och så gick det ju som det gick、ja. Gena i en kurva <här> <här> Krig mot negrar Ja, <här> <här> <här>、ah, ehm、um... Nej jag ska inte köta, köta hörl i huvud på er Det är därför du är här ja, Snälla Vi tar segment Vänta jag har en som jag bara vill Han vill ju upp en vanligen Jo, det här vill jag också höra nu i, i, i veckan Uh, att uh, Alex Larsson blev för ett、uh, gäng år sedan、uh, nedslagen ut av、uh, Holmbröderna.、Mm. Givet. Ja verkligen.、Mm. Men här gjorde nog inte han nå fel trots allt, utan de var bara ut på någon jättecrusade på juldagen eller något. Som、mm. de så ofta är. <laughs> Givet. De, det var någon när de bara slog ner allt som ja, rörde sig. Jag kommer ihåg i den ja. säsongen. Ja.、Mm. Då tror jag inte ens Alex gjorde någonting tillbaka. Eller det gjorde han garanterat förresten. <laughs>、um. Han är ju inte killen som håller på psykbryten. Nej. Och det förde ju också in på genetik och hans pappa då.、Jo. För det är ju... Välkommen tillbaka.、Ja. Ulf Larsson. <laughs> Ulf Larsson. Ulf har jobbat runt om världen ganska mycket liksom. Han har något slags、äh, haft något slags jobb som har krävt att han har varit i ja men runt om i Europa i alla fall och bland annat till Ryssland、mm. när han fick reda på att、äh, Alex hade blivit nerslagen så hörde han också de sina riska kontakter om att skicka en hitman till omlopp för att mödra Holmbröderna. Fann man nice. Alltså, fattar du vilken känst de hade varit tillsammans eller、ja, ja. bara? Ta bort Ulf Larson. Ta bort bröderna Holm. Ja.、Mm. Jag, jag, jag, jag säger verkligen det från djupet av min hjärta när jag säger fan vad najs、nice. det vore om de bara var raderade. Mm. Mm. Men de skulle bara ha varit fläck på lakanet ändå. Det är verkligen... De, de... Skulle, varit, de skulle varit tre sekunder in med Rickergust. Ja. Ja. Jävla <laughs> dålig <här> gameshow、oh. det är. Ja. <här> Marita Holm skulle ju bara ha blivit våta då Ja, precis Åh, <laughs>、oh, nu är det välkommen för Och så klipper man bort bara <laughs> Tre sekunder med Rickie Gust <laughs> Ja, kul Jag tycker att Ulf Larsson Det känns som han har varit någon form av ingenjör、eller? Ja、Säkert. Det ringer ju en klocka Säkert typ gas då Och så åkte han till Ryssland och så. Ja, glappbrom. Det känns som han har varit någon form av främmande pappa eller? <laughs> Fast ändå ska han leda då. Ja. Det känns ju som han har varit någon slags labilt ölsinnesmänniskan <laughs> eller? Så han har varit någon slags hustrubisande eller? Ja, det känns det som han och Alex hade huset för sig själva som om de var de bröder. Känns som att han har glömt sina barn när han skulle hämta dem, eller? Ja, det gör du verkligen. Men、eh, fler hitmen till Åmålen,、no? då?、Mm. De saknas ändå. Jag tänker mig bara att de glider in i liksom... Flippa coin. <laughs> Mördar de två jävlarna och sätter sig på sailan och tar en、eh, tråkig jävla Margarita bara. Buzoa. <laughs> ja, det var det jag hade. Mm. Mm. Det gillar jag Jag gillar tanken på att Ulf Larsson、ja. beställer en hit Och det är inte, alltså jag, Om jag inte trodde dugg på Ballan、eh, Langar Koks Så tror jag hundra <laughs> procent på den här、alltså. Men det är just det, jag hade inte trott på Jag hade inte trott på storyn om det hade varit Scoutledare Ulf Larsson från liksom 98 du snackade om Men nu är det ju liksom Ulf Larsson på flotten. Som jag har sett en gång i mitt vuxna liv. Och han är fan trasig alltså.、Ja. Han är trasig. Jag tror dock att han tror att han kan beställa en hit. Ja, det är lite som Evelina skrev det. Hade、ja. det varit för några år sedan så hade jag beställt en hit. Precis. Men ja, hans、ju. jävla ryskontakter har ju ingen aning om hur man beställer en jävla lönnmord. De har bara skojat med honom. Han、ja. är ju en så jävla... Labil Svennebanan. Men de, de, så, de genomskådade ju hans、eh, typ direkt.、Mm. När de visste att det var business liksom. Den här killen kommer ringa om 20 år och be om en hit. Ja,、mm. Den här killen blir imponerad om vi säger att vi kan dra en hit liksom.、Mm. Tja tja. よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ <laughs> Seaman again. Whoa. Whoa. du ska jag öppna min negram modello då ska jag stänga igen eller? han är så, så laddad bara som vi var på, på systemet också. han vågade han, han, han vågade inte säga det där inosinte han och så sa han jag tar det sen i pott <laughs> <laughs> <laughs> negram modello <laughs> krig mot negra <laughs> negera, negera <laughs> det skriver man också. <laughs> Böjer det lite. Wiklund har blivit väldigt aktiv på sociala medier. Har du、yes. sett det?、Mm. Från och allt på Instagram kanske.、Eh, ja, jag fick en meddelande av dig. Ja, gå in och kolla Wiklunds story <laughs> nu. Och då följer ju inte jag honom längre. jag tror att insta min Instagram har bara så här aktivt börjat avfölja dem jag har vilja du sluta följa. De frågar mig inte ens liksom att bara ha det för givet. Vill du sluta följa Matias.Viklund@hotmail.com? Var det så att hette på Instagram i början? Jo, just ja. Det. det var användarnamn. Det är inte en text av dig du dåsen. Det är roligt dock om man gör det. Ja men han、I、gjorde det. Ironiskt han gjorde det. Han trodde det var e-mail fältet liksom. Men det han gjorde då först, jag vet inte om du såg det Han var ju, åkte ju på en resa själv till Åland För att、eh, lära ut tv-spelsmusik Han skulle hålla ett föredrag om spelmusik och så、ja. mm. Mm. Och så lade han ut och dokumenterade hela den här resan Men sen när han kom hem så gjorde han någonting Ja, han、eh, skulle ju börja <laughs> Ja, det är så jobbigt att prata om Det är ju, det är ju nästan dramatiskt、liksom. Men han la ut en rapp Alltså practicing my... Vad var det? Rap voice. My、oh. raspy rap voice.、Oh. Och så bara körde han och så här låtsasgrejer. <skratt> Hörde? <skratt> Hörde? Hörde? Så typ. My fan. Det var så jävla jobbigt. <skratt> alltså, om man gör det. Visst. Om du försöker hitta något slags flow. Absolut. Mm.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 Höjer dig bara så in i helvetet. Ja, nu är det använda lyrisk. Mash, male, mash, ma, mash, male, ma, mash, male, ma, ma, ma, ma. Smasharna i hie. Sharp de hie, by de har de hie, humma de har de hie. Mash, male, ma. Killy wop. m e a l i h a m i h a m m y he e b i s h a b i l i b i l i b i dabby, b i d a b b i he b i ha. w h u b i d a b b i dabby, w h u b i ha. k i b i d a b a k i b i dabba. What m a g h t we ha? We b i l l about. We will a b a u t b b i l l w h a b Ha. Trevligt var jag på händelser så det är inte dokumenterat. Man får man kunna rippa det om de var på. Man går det inte att rippa via internet då? Jo men det är ju en händelse försvinna. Det är som Snapchat、ja. story liksom. Det、men、försvinner med... efter en tid eller ett dygn. Jo men jag menar om ni ser att det är på mobilen och så går öppna den i datorn, kollar på hans händelser där och rippar där.、Mm. Jag tror händelser borde gå kolla på. Altså flödet går jag kolla på internet.、Mm. Men jag vet inte om、gå. det、ja. måste gå. Ja. Så du tänker i framtida bruk nu?、Mm. Testar du. Ja. Han har även varit på medeltidsveckan. Mm. passar han inte in、Oj. där så säg. <laughs> ingen hade rosa hår på medeltiden. <laughs> han är just sönderblonderad. Ja, ingen hade fan platinablont hår heller för Daniel. <laughs> Hans koreanska kompis passerar väl inte in där heller. <laughs> <laughs> Nej, han går bara vara runt. Sjutton här ica. De måste ta det hände. Jag är inte på koreaniska gör inte så. <här> Hej, Mathias. Jag är inte på koreaniska. <här> <här> önskar att han var wildsvinet som grillades på medeltidssvekjan. Ja, <här> jag <här> bara bodanjävel. Ingen äter. Största förnedringen. De var tilllagda. Ingen ligga. <laughs> Dock han gick på. Det kan jag passa bättre in. Han gick Pride-tåget. 100 procent. Hade det inte pigget upp, hade inte han varit lite intressantare om han var gay. Jo. Och bara hitta någon så här、uh, toi boy liksom från、uh, Thailand.、Fast、han är ju toi boy när det är frågan för allt. För han är ju liksom han är twinkle.、Ja. Han kommer hitta sig en riktig bear. ni ni vet vad Bears och Cubs är i、mm. björkverden. Han skulle hitta sig en bear.、Liksom. Jo, men jag tror att han hade du. Jacob ju... Sandsted. Bearsbergarna. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men jag tycker <skratt> att <vi, skratt> sikten som karaktär hade pigget upp om han var gay. Han、ja. hade、ja. förlottit så mycket saker ja, känner jag.、Faktiskt. Ja absolut. Skulle stänga. De sitter、Nej. där nedre. <skratt> men、eh, ja, han han hade pigget upp men samtidigt så det behöver vara något mer. Han behöver, så han behöver bli kännsypp. eller att han kommer ska... att få、uh, ja. <laughs> att, som... att han har en grav utvecklingstörning <laughs> eller nåt. Ja. Men jag tänker att han bräcker. Eller då vi hatar killen så sker det mycket till att han ska ha en grav utvecklingstörning. <laughs> <laughs> han var inte redan var det i 27 år sedan. <laughs> Nej, sorry du är helt jävla C pojat. <laughs> Men hade det inte pigget upp det är det nu verkligen gjort. <laughs> Man, du är så CPU. Får jag då gå ut med allt här CPU-skadan. Han har liksom försökt kommunicera med folk och så har det blivit nej, nej, hans raspy rap voice, det, det är hans är... handicapped ass voice. Ja, men det har du förklarat alla de här. språkliga defekter han har. Ja, jo, absolut. Du har betytt väldigt stort för mig, som han säger om Christopher、ja, Vaskes. <laughs> han kunde ha tagit så många försök där det, det skulle krävas för att han skulle få det rätt.、Liksom. Jag tror inte han vet att det är fel. Nej, han, nej. Har, han, har, en, han har en retardation i sitt språkcentra.、Mm. Men också så har någon sagt till honom att lära dig fler språk, vet jag. Hahaha! <laughs> Du behöver inte vara bra på ett Det är en jävla as till polaren Uppmuntrar honom att lära sig koreanska Han har fått ångest över att han inte är så bra på svenska Så sa hon bara Du behöver inte vara bra på ett Om du är medioker på tre Eller hur? Det var en CP-skadad av den här rappen <laughs> 3% CP blev det här rappen <laughs> Det betyder stort för mig Det fyller år Vad var det som hände då 20 april var Hitlers födelsedag Den delar han tillsammans Med Björn Klips Vilket monster han var Den där Björn Klips 16 augusti Brynolf har namnsdag Mm. känner du någon Brynjolf och jung? Ja. ja. Street Magic. <laughs> en av killarna man träffar i början på Skyrim heter Brynjolf. Den、det. första. <laughs> Frågan är om det är hans med en Imperial eller om det är hans som inte är det.、Mm. Det får han i five skills. Never mind. Uh, 1896, guld hittades för första gången i Klondike.、Oh. Oj! Var det inte en liten pojkdröm att、uh, hacka guld i Klondike ändå?、Oh, yeah. aldrig, aldrig riktigt fastnade för det alltså. Kalanka är,、äh, fick mig dit. <laughs> fick mig dit? Det betyder väldigt stort för mig. Hahaha! <laughs> för det har du aldrig varit något vaskat i mig. Nej, men ju men det har jag väl. Men alltså, hela den här guldrus estetiken och ni vet det där gäller, han chapperar all skiten.、Mm. Jag tycker det är så jävla tråkigt.、Alltså. Du sa det, det blir bara hörand när du var sex där. hela estetiken. Det tilltalar mig inte ett jävla dugg om jag ska vara ärlig. Ge mig lasergevär och rymdskepp.、Ja. Det är inte min genre av livsstil. Det är inte min genre i vaskning. Nej fan, vaskaguld har inte betytt stort för mig. <laughs> <laughs> vask, vask, vask. Det är inte vad jag vill uppsäkra dig. Alla fattade. <laughs> 2008, Jamaicanen Usain Bolt slår nytt världsrekord på 100 meter med tiden 9,59 sekunder och 69 hundradelar. Fuck. Bolt bara forsar ifrån! 2009, Jamaicanen Usain Bolt slår nytt världsrekord på 100 meter med tiden 9 sekunder och 29 hundradelar. Han gör det igen. Han sätter världsrekord. Oj, oj. Nej, oj, oj. det stämmer inte. Hahaha. <laughs> Oj, fakta-checkar du mig nu? Ja, okej. Sling! Den viker sig direkt. Gaggen har 9.29.、Mm. Inte 19.29 på 200 meter. För han kapar ändå sin tid med en halv sekund på ja, fyra år. Ja, det är、år. inte mänskligt på ett år. <laughs> Nej, det här får du kolla upp. Nej, det är inte sant. <laughs> <laughs> Fixar OK Google då? OK Google? OK Google? OK Google? What's the current world record at 100 meters? スコーラーだ Jag visste inte ens att han har varit med. Okej, han är runt i en sån ubåt eller? Precis. Det är en trötta jävla. Du kommer nu att gå han Jari eller? Som var Johan eller på handfesten、ja, eller? Han är en sån som som som citerar memes med sin röst.、Mm. Han pratar memes. Och han sjung låten om James Cameron som de gör i någon South Park.、Mm. Hiss the honom greatest story. Om... Någonting, någonting.、Mm. Är det? Det är han. Med,、med. Wolverine. När <laughs>、ja. han、ju. åker runt med sin båt och slås med volk. Ja just det. Vill höra någonting? Boing round the world, making movies, <laughs> making songs, fighting round the world, making movies, making songs and fighting round the world. Nej. Han är en favvofilman eller? Med Cameron. Mm. Mm. Avatar.、Ja. Utan tvåkan Avatar. Titanic. Terminator 2 Den var färre i sin tid Ja Han、Visna. är inte så bra alltså、Nej. 1973 Fredrik Vikingsson TV-profil Okej,、okay, ja Det är stängt Big deal Ja, det är bolågöppet Och det är en dörr Och det är bolågöppet Men Skitsamma Ja, på ett sätt är det skitsamma För dörrar är dörrar Och vissa öppnar Vissa stängda Och den bolågöppnade Och Ja Har ni någon favorit Google Nej, han är född Det sa du sa det inte men jag, var... jag är på födda nu hör du inte och så har du någon favoritprogram där han medverkar grattis för den、mm, verkligen är jag, är jag säger ändå sex steg dag jag har, jag har finast minnen från Boston Tea Party men jag tror inte programmet är så bra nej ja det kollar man inte det var för lite tid men då då pikade de mig på något sätt i våra liv känns det så、mm. för vi alltså jag cyklat i utrymme på veckodagarna för att se Boston Tea Party <laughs> tillsammans med henne en annan grej vi hade gjort en sådan eller som vi vi、Magnus、gjorde lite sammans 1974 sökdes Magnus bet näer. Nej! Vi hade en, en SMS terad när när Magnus bet näers program、ja. i ditt ansikte gick på femman.、Ja. Det vi kollar det också på tillsammans. Nej, vi kollar det på separat men vi skrev om allt som hände i avsnittet. <laughs> Och här är några ut av dommen som är、er. så. <laughs> Nej. Falmanen. Såg du nyabeten i kväll? Ah, han är helt sjuk i huvudet. Hur kommer kringen på allt? Mäktigt när han säger att judit fittorna. Jag har det inte. <laughs> och här kommer det. Nej, jag, jag, det. <laughs> jag vill bara se、er、i min.、Mm. Ja, men ni vet att det är. Det, jag har ju på min.、Det、är så klockreden. Ni, ni vet den min gymtelefon där,、mm. som den som har den är konstig att slipna av versionen, som klistrar till Game of Thrones. <laughs>、uh, där har jag alla sms som jag Cecilia Lind skickade. Oh, <laughs> ja, ja. Nej, men nej, men, nej, men jag tänk det skulle komma att säga i vårt förhållande eller vad fan det nu var liksom men från för de första sms'erna till sista、mm. för vi kommuniserat bara på sms och allt det finns kvar på den telefonen live as we speak det blev en extra så, nej, det, det så jävla, sketch det blev tjär och cringe it så det var ja det var bildningen どんなに大きいの ババババババババババババババババ p バババババババババババババ a ババババババ a バババババババババ a バババババババ a ババババババ すげえ Dog 1977 Elvis Presley Eller bara I ain't nothing but a dead dog Nej Det känner på mest univers Dead dog Fan, David Mård av honom Drowning all the time Drowning all the time Och 2003 Iddi Amin Diktator i vilket land? Ska man hänga ut drulen här kanske? Häng den Jag har ingen aning Är det inte Kongo eller något? Icke Kongo Botswana Kan det bara vara Swahili Ja sjevla råliga, utroligt fingertarmen eller så. Spann, jag ska kunnat det. Här.、Mm. Burma, nej. Hängde du med på den här Nuckles mimen som var? Nej. <laughs> Vad i Nuckles är det där? Hörda、uh... sonnick. Ah,、ja, exakt. Nej, det gjorde jag inte. You know the way.、Yeah. Ja. Do you know the way? Skall det vara en、ah. ledtråd till det här landet? Ja, jag land tror att det kopplar till det här landet. Men är det någon som har sagt läst King of Scotland? Så ska du finna en ledtråd där också? Är sådan han har nå? Nej. Ja, det gör jag.、Ju. Men vad fan kan det vara då? Kan vi inte bara säga alla namn i Afrika som, eller alla länder i Afrika som vi kan? Jag kan mycket nu när jag ska gå upp på pess. Är han... det Timbabwe? Nej. Fuck! <laughs> jag viker in drullen. オーガンダーオー フェアランスナッのハ Rita a n k n グッタデブリティスパンナ。ウトゥーブデイ。イッツディングナルマラ、イッ a ディングナルマラ、イッツディングナルマラ、イッツディングナルマラ、イッツディングナルマラ、イッツディングナルマラ、イグナグナルマラ、イッツディッツディ Yeah, yeah, desto yeah, yeah. desto viktigare för musikindustrin. Randy Rampage, sångare och basist i bandet DOA (Dead on Arrival) och Annihilator, thrash metal legend.、Oh. Studer på Wikipedia.、Ja. Spela nu. <laughs> inte enligt dig? <laughs> Eller till Wikipedia? Jag har inte mött honom. <laughs> Han har alltså blivit stort för dig. <laughs> Verkligen inte. Men en som däremot har betytt jävligt stort för både oss jag gissar för alltså en del för Martin von Snyden och Robin Holmström också.、Mm -hmm. Barry Mills har vi några förslag på varför? Martin von Snyden och oss och Robin Holmström just under den perioden. Aryan Nation. <laughs> kan Han var ledare i Aryan Nation. Han var ledare i Aryan Nation. Det var, det var allt för denna gången. Det var allt för denna gången. Det var allt för denna gången. Det var allt för denna gången. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisar. Med mig, Gustafus Altberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Och med mig, Ballans Mer! Mer! <laughs> mer. Negas! Det var det Sail, fast med mer, ja. Negas! <laughs> Dududududud. アクササイアンイガス。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 よいフォークファラブシェル、オ 私たちはこの時の時を見つけた時の時を t つけた時を見つけた時を見つけた時の時を見つ フェロフェディア